Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Amin. Cercetează lumea ta cu mile și cu îndurări. Amin. Înalță cornul drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi minele tale cele bogate. Amin cu prea curatei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cerești puteri celor fără de trup, cu rugăciunile cinstitului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ocrotitorul Sfintei Mănăstirii acesteia ale Sfinților Slăviților și întru tot Lăudaților Apostoli, ale celor întru Sfinți Părinților noștri, ai lumii Mardascăl și erari, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhia Alexandriei, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Grigorie Palama și Nectarie al Pentapolei, Făcătorii de Minuni, Ale Sfinților Slăviților, Bunilor Biruitori Mucenici, Ale Marilor Mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, Ale Sfinților Mucenici, Ignatie Policarp și Elefterie ale cuviosului și de Dumnezeu, purtătorului Părintelui nostru, Atanasia Tonitul, și ale tuturor cuvioșilor părinților noștri, care într-un nevoință au strălucit în Sfântă Mănăstirea aceasta și în Sfânt Muntele acesta, ale Sfinților și Dreților ai lui Dumnezeu, Părinții Joachim și Ana, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Haralambie, a cărui pomenire o să și ale tuturor Sfinților Tăi. Rugăm-te, unule multmilostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși care ne rugăm Ție și ne miluiește pe noi. Doamne mie. și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui a născut Fiului Tău, cu care le bine ești cuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.